Rugăciunea a, 19 a în Duh și în adevăr, Doamnei se i a toate făcătorului, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiești-ne pacea cea înțelegătoare a sufletului, învață-ne taina prin care să aflăm rugăciunea harică a Duhului Sfânt. Trimite-ne Duhul cel de viață făcător, dă-ne să ne rugăm în Duh și în adevăr, ca semn că săraș al Tău am devenit atunci când toate ale noastre le sfințit dincă subretul sufletul nostru de tine s-a alipit. Tu inima noastră ai curățit și cugetul nostru l-ai îmblândit. Cu lacrima inimii ne-am pocăit și cu pacea gândului ne-am smerit, pentru că toate tulburările ni le-ai potorit și între cei de la răsăritul soarelui ne-ai primit. Noi să fim cei care nu s-au născut din sânge, ci din harul Duhului Sfânt,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 tu adevărul tău mi l-ai descoperit, tainele tale mi le-ai arătat, numele cel nou în Casa Vieții mi l-ai însemnat, ochii minții mi-ai vindecat, tulburarea gândurilor ne-a arungat, liniștea puterilor sufletului am aflat, fiindcă porunca ta, luazdux Sfânt am ascultat, când în duc și, în adevăr ne-am rugat.